Bună ziua, dragi ascultători! Deși Harul Divin este unul, el se deosebește după lucrările și efectele sale asupra celor care îl primesc. Și aceasta, pe de-o parte, pe măsura în care l-au însușit, iar pe de alta, potrivit cu însușirile și aptitudinele celor care l-au primit. Și cu toate că darurile sunt felurite, toate însă provin de la același Duh. Dar aceste daruri nu sunt numai lucrări ale Duhului Sfânt, ci și efectul acestor lucrări în firea oamenilor, datorită colaborării cu Harul. Duhul Sfânt lucrează asupra oamenilor în numeroasele daruri pe care le dă acestora, dar la baza tuturor darurilor stă Harul Sfintelor Taine, care sunt lucrări fundamentale Săvârșite de Duhul Sfânt în toți oamenii care le primesc în scopul mântuirii lor. Prin ele, Duhul Sfânt îl unește pe om cu Hristos în chip real, conferindu-i acestuia puteri spre a merge către viața veșnică. La temelia tuturor stă Harul primit prin taina botezului, care se numește Har Sfințitor, fiindcă prin acesta omul renaște ca făptură nouă în Hristos. Toate sfintele tainei împărtășesc har sfințitor, dar lucrarea acestora o are la temelie pe cea începută la botez. Din colaborarea omului cu harul rezultă diferitele daruri potrivit cu însușirile și capacitățile naturale ale lui. Rodirea harului în biserică se manifestă în diferitele daruri ale Duhului Sfânt. Duhul nu numai că împarte diferitele daruri în biserică, ci e și prezent și lucrător în fiecare din ele. Duhul îi unifică pe cei ce posedă daruri diferite, deoarece el este Duhul Comuniunii. Sfântul Vasile cel Mare spune, Duhul ține legate între ele mădularele prin darurile care le intercondiționează. Toate mădularile înzestate cu daruri diferite completează prin aceasta trupul lui Hristos și în unitatea Duhului transmit unii altora bunătățile acestor daruri care le sunt necesare tuturor, făcându-i pe toți să se bucure de toate darurile. În numeroase locuri Sfânta Scriptură vorbește despre darurile Duhului Sfânt pe care uneori le numește Duhuri. Dar ce este un dar al Duhului? Se numește dar fiindcă e împărtășit de Duhul în dar, adică gratuit. Un dar este o însușire mai remarcabilă pe care Duhul o dă unui membru al bisericii. Se numește însă astfel deoarece această însușire e dăruită de Duhul Sfânt nu numai pentru primitor, ci și pentru că e destinată să fie de folos și altora. Dar când vorbim de darul Duhului, înțelegem că în aceasta e implicată nu numai lucrarea Sfântului Duh, ci și o împropriere, o însușire a Lui din partea omului, care presupune un efort al acestuia de a-L dezvolta în raport cu predispoziția și capacitatea sa, după care i-a fost dăruit. Adeseori se vorbește nu numai de darurile Duhului Sfânt, ci și despre harisme, care sunt tot daruri ale Duhului Sfânt, care însă când au fost primite, au sporit prin efortul personal al creștinilor, prin viețuirea în sfințenie și, astfel, ele au ajuns la proporții remarcabile, adică harisme. Astfel se vorbește despre harisma prorocirii, a afacerii de minuni, a vindecărilor minunate și altele. O categorie de daruri aparte o formează cele șapte daruri ale Duhului Sfânt, numite și Duhuri. Ele se dau noului botezat spre a-i da puterea să folosească harul îndreptării primit la botez, în mod cât mai lucător, prin ele putând ajunge să-și câștige cele mai înalte virtuți. Prorocul Isaia amintește aceste daruri, iată-le, darul înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului, al puterii, al cunoștinței, al bunei credințe și al temerii de Dumnezeu. Toate aceste daruri se revarsă asupra credinciosului prin taina mirungerii. Sfântul Vasile cel Mare spune că Duhul Sfânt, E total prezent în fiecare și peste tot. Împărtășindu-se, el nu sufere împărțire. Când ne împărtășim din el, el nu încetează a rămâne întreg. Ca o rază de soare care produce bucurie tuturor, în așa fel încât fiecare crede că singur el profită de ea, în vreme ce această rază luminează pământul și marea și străbate cerul, tot astfel Duhul se află în fiecare din aceia care îl primesc, ca și când nu s-ar împărtăși decât aceluia singur. Și cu toate acestea, el revarsă peste toți harul întreg, de care se bucură toți și se împărtășesc după măsura și capacitățile lor, căci pentru posibilitățile Duhului nu este măsură. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!